129. Origina și organizarea lumii Niciun mit cosmogonic nu s-a păstrat în sensul strict al cuvântului, dar în tradiția istoriografică și numeroase legende chineze se pot decela zeii creator, efhemerizați și secularizați. Astfel se povestește că la început, în timpul când cerul și pământul era un haos asemănător cu un ou, s-a născut un antropomorf primordial, Pan Ku. Se scrie P-A-N în spațiu K-U. Când a murit, capul lui Panku s-a făcut un muntel sfânt, ochii săi s-au făcut soarele și luna, grăsima sa a dat naștere mărilor și fluviilor, ferii capului și ai trupului au devenit arbori și alte vegetale. Recunoște-mi eseța mitului care explică creația prin sacrificiul unei ființe primordiale, cheamat Purușa Inir, o aluzie la Shu Ying. Demonstrează faptul că vechii chinezi cunoșteau o altă temă cosmogonică, atestată la numeroase popoare și la diferite niveluri de cultură. Augustul Stăpân, Huangdi, l-a însărcinat pe Li să rupă legătura dintre cer și pământ pentru ca descinderile zeilor să înceteze. Li se scrie Z-H-O-N-G spațiu L-I. Nota 12. Henri Maspero, Le Religions Chinoises, paginile 186-887. Mai târziu, acest episod a fost explicat ca reflectând dezordinile provocate ca urmarea posesiunii oamenilor de către spirite. Închei nota. Interpretarea chineză a mitului zei și spiritele care descindeau pe pământ ca să asuprască pe oameni este secundar. Majoritatea variantelor exaltă din potrivă caracterul paradisiac al epocii primordiale, când extrema apropiere dintre cer și pământ permitea zeilor să coboare și să se amestece cu oamenii și oamenilor să urce la cer, escaladând un muntă, un arbore sau o scară, sau să se lase purtați de păsări. În urma unui anumit eveniment mitic, o greșeală rituală, cerul a fost brutal separat de pământ, arborele sau liana care lega cele două niveluri cosmice au fost tăiate sau muntele care atingea cu vârful său cerul a fost nivelat. Totuși anumită ființă privilegiate, șamani, mistici, eroi, suverani, sunt în stare să urce în extazi la cere, restabilind astfel comunicația întreruptă în ilo tempore regăsind de-a lungul întregii istorii a Chinei ceea ce s-ar putea numi Nostalgia Paradisului, adică dorința de a reintegra prin extaz o situație primordială, ce reprezentată de unitatea sau totalitatea originară, Hun Dun, sau timpul în care zeii puteau fi întâlniți direct. În fine, într-un al treilea mit este vorba de un cuplu, frate-soră, Fuxi și Niu Wa, două ființe cu trup de dragon, reprezentate adesea în iconografie cu cozile înlănțuite. Niu-wa se scrie N-U -u cu două puncte, spațiu W-A. -du După un potop, Niu-wa a refăcut cerul albastru cu pietre de cinci culori diferite, a picioarele unei broaște testoase uriașe și a înălțat patru stâlpi în cei patru pori ai lumii, l-a omorât pe dragonul negru, Kong-Kong, a adunat cenușa de trestie ca să poată opri abele revărsate. Un alt text ne spune că, după crearea cerului și a pământului, Niua a motelat oamenii din lut galben, pe cei nobili și din noroi peserați și nenorociți. Tema cosmogonică poate fi descifrată și din tradiția istoricizată a lui Yu cel Mare. Yu se scrie YU. Sub împăratul mitic, Yao, lumea nu era încă o rânduită. Ape mari curgeau haotic și inundau lumea. Spre deosebire de tatăl său, care pentru a stăpâni apele ridicase diguri, Iu, citez, a săpat pământul și a silit apele să se rostogolească în mare, a vânat șerpi și dragoni și a mânat înapoi în mlaștii, închei citatul. Toate aceste motive, pământul acoperit de apă în mulțirea șerpilor și a dragonilor, au o structură cosmogonică. Yu îndeplinește rolul unui demiurg și al unui erou civilizator. Pentru învățații chinezi, o lumii și întemeierea instituțiilor umane echivalează cu o cosmologie. Lumea este creată în momentul când, alungând forțele răului, în cele patru direcții, suveranul se instalează într-un centru și desăvârșește organizarea societății. Dar problema originii și facerii lumii forma obiectul interesului lui Lao și al daoiștilor, ceea ce demonstrează vechimea speculațiilor cosmogonice. Laoții se scrie L -O, spațiu Z -I. -adevăr, L-A-O spațiu Z-I. Într-adevăr, laoții și discipolii săi și-au luat sursele din tradiții mitologice arhaice și faptul că esențialul vocabularului daoist Hun, Dun, Dao, Yang și Yin, a fost folosit și de alte școli demonstrează caracterul său străvec și panchinez. Or, după cum vom vedea, originea lumii după Laoții reia într-un limbaj metafizic vechea temă cosmogonică a haosului, Hundun, ca totalitate reprezentată printr-un O. În ceea ce privește structura și ritmurile universului, constatăm o perfectă unitate și continuitate între diversele concepții fundamentale de-a lungul timpului din epoca Shang până la Revoluția din 1911. Imaginea tradițională a Universului este aceea centrului traversat de o axă verticală, zemit nadir, și încadrată de cele patru orizonturi. Cerul este rotund, are forma unui ou. Pământul este pătrat. Cerul acoperă ca o sferă pământul. Atunci când pământul este reprezentat a idoma cutiei pătrate a unei trăsuri, un stâlp central susține baldachinul rotund precum cerul. Fiecăruia din cele cinci numere cosmologice, patru orizonturi și un centru, îi corespunde o culoare, un miros, un sunet și un simbol proprii. China este situată în centrul universului, capitala se află în mijlocul regatului și palatul în centrul capitalei. Reprezentarea capitalei și, în general, a oricărui oraș ca centru al lumii nu diferă deloc de concepțiile tradiționale atestate în Orientul Apropiat Antic, în India Veche, în Iran, etc., ca și în celelalte civilizații urbane și în China, orașele se dezvoltă pornind de la un centru ceremonial. Altfel spus, orașul este prin excelență un centru al lumii, pentru că el face posibilă comunicarea cu cerul și cu tărâmurile subpământene. Capitana perfectă ar trebui să se ridice în centrul universului, acolo unde se înaltă un arbore miraculos numit lemnul vertical, Kien Mu, se scrie K-I-E-N, spațiu M-O-U. El unește tărâmurile de jos cu cerul cel mai înalt La amiază nimic din tot ce stă vertical împrejurul lui nu face umbra Potrivit tradiției, orice capitală trebuie să aibă un Ming Tang Un palat ritual care este imago mundi și calendar în același timp Ming Tangul are temelie pătrată, egal pământul Și acoperiș acoperiște paie rotund, egal cerul tot anul, Suveranul circule sub acest acoperiș, pornind din răsăritul indicat de calendar, el inaugurează succesiv anotimpurile și lunile. Culorile veșmintelor sale, felurile de mâncare la masă, gesturile Suveranului, toate sunt în perfectă corespondență cu diferitele momente ale ciclului anual. La sfârșitul celei de-a treia luni a verii, Suveranul se instalează în centrul Ming Tangului, ca și cum trupul său ar fi însăși axa anului. Nota 13. Marcel Granet Dans Legende de la Chine, Asien, Pagina 116 se pare că această ședere rituală în centrul Ming tangului corespunde cu o perioadă de retragere, în timpul căreia, vechile căpătenii trebuiau să se închidă în adâncul locuințelor lor. Cele șase sau douăsprezece zile erau dedicate a unor rituri și observații care permiteau să se facă pronosticuri și să se determine prosperitatea turmelor și belșugul recoltelor cele 12 zile constituia o prefigurare a celor 12 luni ale anului, care începea concepția arhaică atestată în Orientul Apropiat și în alte părți. Închei nota. Suveranul la fel ca și celelalte simboluri ale centrului lumii, arborele, muntele, sacru, turnul cu nouă etaje, întruchipează cumva un axis mundi și realizează legătura dintre cer și pământ. Simbolismul spațiu temporal al centrelor lumii este larg răspândit. El este atestat în nenumărate culturi arhaice, ca și în toate civilizațiile urbane. Să adăugăm că ai Doma Capitale sau Palatului, cele mai umile locuințe primitive din China sunt înzestrate cu același simbolism cosmologic. Ele constituie într-adevăr o imagomundii.